Una musicals de la nostra emissora és el món de la música country amb Rafael Corbí. Avui, escoltant la música de Rose and Cash, She Remembers Everything, publicat el mes de novembre de 2018. Rosencash va néixer el 24 de maig del 1955. Una extraordinària artista que avui ens acompanya uns minuts amb cançons d'aquest àlbum de finals de 2018. La filla gran del músic Johnny Cash i de Vivian Liberto Distin, la seva primera dona. No Rosencaix va néixer a Memphis, a Tennessee, un 24 de maig del 55, on deien, i ha estat qualificada com una de les millors artistes amb el seu gènere, incloent la música country, però també folk, pop, rock, blues, i sobretot aquest subgènere anomenat Americana Music. Un dels seus èxits més importants en va ser el 1981, aquell gran èxit anomenat Seven Year A, que va arribar al número 1 del Newest Country Single Charts, i també va arribar a les llistes de pop al capdamunt d'aquestes llistes americanes de Billboard. Country, you know... El 1990, Rose on Cash va realitzar Interiors, un disc introspectiu que va significar com un trencament amb la música que ens havia oferta fins al passat, fins anys enrere, aquell country pop que ens havia portat i dedicant-se molt més a aquesta americana music, una música que veu de les arrels de la música popular americana. We'll be crossing into Jerusalem with nothing but a love. diversos premis els va obtenir com a premis Grammy el 1985 la recordem per la cançó I Don't Know Why You Don't Want Me i ha rebut altres nominacions fins a 12, també ha tingut 11 números 1 les llistes de música country i dos en d'or el 8 de febrer del 2015 va guanyar tres premis en Grammys per millor àlbum americana d'aquell any amb The River and the Thread, també la millor cançó d'Arrels amb John Leventhal la de interpretació de música americana d'arrel per A Feather and Not A Bird light, nothing can escape Rosa també va estar casada durant diversos anys. Ho van fer el 1979 amb el fabulós cantant i compositor americà Ronnie Crowell. Es van divorciar el 1992. Es va casar amb el seu segon marit, John Leventhal, el 1995. Everything, everything to this rainbow of suffering. Paul Molts anys s'ha dedicat mos, molt més a la música no tan comercial com aleshores aquell període entre el 1979 i 1989 resumit a través de Columbia Records amb el seu disc en retrospectiu Hits 1979-1989 un canvi que va produir-se poc després a través d'altres segells discogràfics ja més independents tot i que s'han publicat diversos recopilatoris de la seva música a càrrec dels segells Columbia, Legacy i Sony Escoltem la bona música que ens aporta aquesta artista a través de les diverses cançons del programa d'avui, a través d'un àlbum que, com us hem dit, es diria She Remembers Everything, que va publicar Blue Notion Records el 2 de novembre del 2018 i va arribar a ser un número 5 a les llistes Falcon dels Estats Units i també va un número 16 en les llistes de música country. Rosencash ha estat avui la protagonista a través del nostre programa amb aquesta càpsula musical en la qual li hem dedicat a tota la nostra atenció. Rosencash, My List, feu life only me and from the train